35. Remnek nevezik az alvásnak azt a szakaszát, amikor az agyi elektromos hullámok szabályos alakúvá válnak, és a lehúnny személy mögött a szemmozgásnak indul. Rem, rapid eye movement. Olyankor álmodunk. Ebben az alfahullám szakaszban van, hogy élénkebben mozog az agyunk, mint ébren.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 Tudja, mennyire szeretek a szobámban olvasgatni, az ablakhoz tolt karosszékben. székben. egy ideje különhálószobában alszunk. Ő éjszaka szeret dolgozni, akkor intézi az üzleti levelezését és ellenőrzi az adminisztrációt. Én viszont villanyfénynél nem tudok aludni. Praktikus okai vannak, bár Gé azt mondja, a hosszú házasság titka a különhálószoba.